Nej, äh, det ser dütter vara vakt i mutta gulla sin eva juttgauti Tillä ej är ta silla och Att Ha etta kunnö menna la jag stala Etta salg vila hippo tippo tappo Ämpel tippo hilli jallen Ändå orsaklig varför man äter ju för att det inte var hungrig Ja, man skiter ju mer än miljoneringen och något sånt Så då kan man ju bara, bara käka i glas Om det är lent glas Nu ser du glaskullor på mina vatten Fast det är ingen näring Nej men alltså jag skiter ju rätt mycket i glas Fast det dör ju till slut Jo, men fan, du kommer ju död inom en vecka. vecka jag Nej, inte inom en vecka om man dricker vatten. Då klarar man sig ju längre här. Ja, alltså, det är klart. Men om man bara äter glasen, det är hans enda intag. Ja, men fan, jag, jag är på Det är ju tillsammans som en fiverr ut på marknaden. Liksom, jag vet inte, alla har varit för något flytt, det är bara jag och man ser glas kvar. Fan, jag hittar ju glasen här. Får ju berätta glasen här? Fast i vilket scenario är det bara du och man glas? <laughs> alla snurr som jag rullar om. <här> det ändå en så jag är jag jag ett bryggan krascha Johanna på en Eller allting tomaten går. Det blev Jag stekt cheese das utan Och det var så glaströja, <skullet> yes. Ingen växter. Åh oh, Ragnar. Ja, det är kul att de bygger ut men det kan bli lite för mycket. Alltså, är det officiellt eller något det? Ja, det var konferenser. Konferens. Så det Det var ju gott, Är det egentligen en konferens? En presskonferens. Ja. Nej, det är, det är en vanlig så här konferens. Ja, en konferens. Där de åker och festar. <laughs> och ligger med kollegor. Ja. <laughs> Sitter typ i ett sånt här... Får och... vi Det är alltså. Kan det här klassas som en konferens? Ja, det tycker jag. <laughs> Först mötet vi att det är Planerar ju vad för att upp och få polos. Dricka det ju Okej. Det är inte Jag dricker inte ens. Vad på kåla typ? Jo, en bättre en glas för det finns ju socker i Det Finns ämnen. Det finns ämnen. Ah, vi En glas ägg. Sallad. Det är inget som kroppen kan ta upp i glada. Nej. Nej, man får ju bli mätt. Kanske kan man vara bra för talen här. Det är det som, kan som minst. riktigt. Skrapa lite i Nej, jag, jag är ju hellre mätt och dål. Så dör ju. jag ju. Ja, men vad fan. Det är ju ett tag, i tag alltså. så. Du Jag är ju lycklig om mätt. Kan, kan, vi, kan vi inte pröva det här? Hur lycklig du är du för att jag här, är? bara för jag vill att du vill du vill så så jag Hur lycklig säger att man ska ha tyggare glas? Det är inget som att kräftet får få äta glas. Ät glas? Det är inget som mindre här. Vad har du på? Jag vill ju se det här i föräld han sitter och äter glas. Men <laughs> de måste <får> styrt <här> de tro om det är så dumt eller som en. Det är en ursäkta. Härarna sitter på toman och skriker. <här> jag, alltså, jag får inte i in mig någon näring ändå. Så du kvittar mig att det glasar och inte. Jag har ju min näring. Jag är en jävla öde ö. Alltså du kan lika gärna äter ingenting alls. Ja, men du får ju ja, mer... Jag, jag, jag, jag. Du får ju mer... Jag, jag, jag, jag, jag, jag, <gör> <skall>. <gör> du får ju mer... Du ju Det är ju alltså, en att äta glaset. För du men, du det? Du måste, jag, <gör> du måste jag tror jag skiter i det. Alltså. <gör> ja, men <gör> det är ju lika obagligt inte att Men fan, om jag sväljer dig... är det Finns inga riktigt på sluta öa? Det är en jävla Du får en mer med det bara sand? men det finns ju jord och sånt. Ja, men vad fan? Den bor ju under vatten. Det är Ändå vatten, men kan man inte ta fiska en mm. jag... Ja. Men det finns ju en jävla, jävla saltvatten. Kan vi ju fisk, fisk i salt. har vi. saltvatten? borde ju gå bättre att glas. Ja, jag det? inte. Var fick du Det var en slatskist med glas. Vad är det trätt då? <laughs> Vem var grepp? Nej, det är en glaskista. Nej, är en glaskista. Glas. Trä du det, det, glas. glas. alltså, alltså, det. Det, det, det var en jävla med glas. Det var en glaskista. Om vi var på en ö finns institutsempel. Det är sjukt så käkar jag det först. Jag <skratt> du är ju en lagnårig glas. Men säkert sätter du det i 25 år. Efter 25 år kanske jag äter det på alla planter. då har du inte odlat där? <skratt> vad fan? Idiot. Det kommer så att gå tillbaka. Allt för det I fan. det? Ideo, det är dina argument. Men vad Men kan slussa haja slussa. De kan slussa. Det vet vi inte. De kan slussa. Det är mer av att jag slussa det vi vet att de kan De kan Lägg in i en slöseslöses. Det är ingen idé för vi är Jo men det kommer ju för det är väsenkrycka. Nej, jag skulle inte ha nåt. Inte Det är en botslöse. Ja, haj kan slöses. För att haj kan slussa. Vi visar dig. Nej, jag pratar Det du Det är inte en inte en inte en inte en det en inte en inte en inte en inte Hur inte om du åker in dit och bara, wow, det är ju så ofta stända. stängs Stäng på jävla portbagon där. Ja, men den är bara kvar Vi får fan liten stig i fjärnet. Ja. är ju en del av en? Ja, men det är inte det vi, vi kan ju vara med om det. Det skulle ju tekniskt gå. Men det skulle ju aldrig hända. Man har Nej. inte slussar i saltvatten. Det, det är ju en Det, det kan Men det är ju inget saltparten. Det är om om vi som här, hur steg, steg, är hur det blir stegkärna skulle gå. Så. Det finns ju några det som Men alla har ju lever inte i saltvatten. Nej, det Nej. finns att jag också Men jag har gått med är på. Haja, vi men man tar en massa goda vita. Uvida nu får jag ha hjärtat. Vi tänker en vanlig bitaj. Det är så att du Typiska. Slussar. Jo, fan, om du ligger vid en där. Och ja. honom. Ja, men du inte. Men det är det, det, det kommer no, aldrig hända men det kan inte slutsa. Vad fan då kan jag av glas? Det kommer aldrig hända med men jag ju mig använder inte glas. Nej för du dör ju men hajen dör hajen kommer ju bara Hajen ju inte Ja men den dör ju inte av Det är inte dör ju direkt av att äta glas inget annat. Den får Det är ju det klart. Det finns ju ingen orsak om varför hajen ska gå in i sluts. Nej men om den skulle åka in i sluts. Jag är ha både glas och jag samtidigt. Det till andra sidan ovan. <skratt> <"Susarbetet> Farcof. Men hur... det är det med saltet då? Om det är en som brukar vara saltat av han med han håller då. Jag vet inte henne någonting. Alltså så de de Jo, men de har väl dåligt dåligt salt. Men jag tror inte de dör, det kommer ju in. De kommer dö överleva lite. Vi tar en haj, lägger en saltvattenskippa, lämmer silltyp så här i Youtube. Det, det, det, det, det, det beror på <skratt> att det är kastvinne vad som är det. Det är på det är långt det kommer. Hur många slussar? Ja, det ligger ju typ ett land ett nytt Hur många slussar man. Man kan. Och Vi måste ha slussa för att ta sig till landet. Ja, det gör han ju. Det måste så det slussar. Vi är, nej. Det köpa en biljett och bara slussa. De flesta jo, slussarna slussar. lägger ju typ in i landet. Ja men jag tänka. Du måste ju måste tänka att eh, om vi placerar det här precis bredvid slussen då kanske det går. Men, men det kommer jag ju ta sig dit. Det kommer, jag, det kommer jag aldrig hända om slum slump. Fast det kan det ju. Det kan ju det. Det men... kan ju komma jag jag menar, kommer in men det här gickan valare ha. i sötvatten. så uh -huh. Eller upp i uppgift. Ja, jo, ju great. Men vad fan, det kommer ju... Alltså en jag, val kan ju också slås. Än okay, så det. Jag tänkte att den slussar ut. Jag tänkte att det var ett litet hål, typ, som under vatten. Men det är... Fuck det är du det här att jag vann? Nej. Vi återkär en fruska. Men jag tänkte typ att det är ett litet hål och sen simmar hajen in där, slussar den upp och sen är det och ut. För han kan inte gå ut och hitta. Nej, men den jag är tänkte, ju bara... Är sluss... Slussar just ju på så Och då är den inte lika mm. rädd för att simma genom en jävla port. Och sen kommer ju det, kom in, borde, det ska ju vara igen. Det ska ju lås stängas så. Alltså den kommer simma för när fan. när de öppnar portarna kommer det bli någonstans ström och då kommer ju oh, baren bara för det simma. Det ska sen simma ju officiellt. Finns, finns det bara en utväg utvändig simmare in ah. där? Ja. Nope, så utvändig tillbaka. Nej, det, det finns går ändå. Där stänger de. Ja men fan. Det är ju så att det. Det är juligt. Nej, för det har ju en grej som där. Där går det så fan. Men, du, det Men det är inte glas. det som är problemet Får han klarar att, ah. att klara och simma för den enkelt andra. Vem det först? Det är ju det att du de ska komma till den ena slussen först. Fast vi sa ju att vi sätter det i scenario där... Vi ja, men då är det klart att man kan slösa. Ja, men Arvid säger att det inte är alltså, möjligt. Nej, den kommer det. Du vet inte. För det kommer dö alltså, att allt, allt, allt, du kan, allt, jag kan inte jag allt, Du kan inte allt, leva på oss. Allt kan ju slussa. Det vi menar... Vi tänker om en haj som slussar. När vi tog det sist, då tog liksom... Man kan ju ta inte död haja och bara lägga den i vatten. Men kan vi bara stanna Arvid, vad är en åsikt angående... Kan haja slussas? Nej. Men, Men mamma <laughs> Det är precis såhär, det är klart här är jag kan slussa Han ska att de tänker själva Nu gäller Det är Ja, om du, om du, du vet, det vet ju vetenskap från punkt A till punkt B. Det till <skratt> det, kommer den slussa? För det kommer dit där förstår inte det. Jag gör det För att så här: Vad händer om man lägger dig i sluss? ska först <skratt> du. <-s -s> <skratt> kan ja, slussa. <skratt> jag får uppgifligt bara. Ja, vi fan, tänker så, inte. Ska... Du ska vi slussa från <skratt> punkt A till punkt B. kommer jag simma in och göra Men det har ju förstått. Vad säger du till din namn? Nej det, bara, hej, det finns bara en nyligen finns ju bara en. Ja. Det är inte för poolen. någonting. har du någon gång sett det? Du är så okay. Du är Det finns bara det. en väg. Ja. Är för då är det så, så att det är lite dröm. Man kan inte så fort som är. Men kolla, är inte så att bara Jo, du det, det är lite kul. Kolla, du och du in i så. Sen åker du upp och sen åker du. Ja, in. men då blir det stängt bakom så du kan inte åka ja, på. Men har jeven Roy åka in i första rummet. Men visst har jag, är inte placerad i första rummet. Men vad fan då blir det kul? Ja, sysslar. men det är rätt. Ja, det är ju fel. Så då kan egentligen komma en haj ta sig till sötvatten? Nej, det kommer kan inte göra. Fast precis. det kan ju hända för en har gjort det i vart. Ibland har man sagt, det är ju lite som det här. Ja, det är ju lite som det är ja, det här. <går> han skriver <går> i slutsa. <dish. går> <är där> slutsa det <går> är kännande. <där> <går> han kan ändå Det ikoniska avsnittbilder där Willy upp det dig jag hoppar och gör väl slutsa? Ja, hoppa hoppa <går> hoppa <går> han hoppar och gör Han hoppar och det. Han hoppar och Han hoppa kommer komma på tanken och nu jävlar, nu är det Sen kommer vi aldrig in där och sen man det är så att jag är fastid. <går> han gånger i veckan. Ja, men, alltså, han kommer ju märka runt omkring så att saker bara stänga så alltså, kommer vi få panik, balla ut. ut. Jag det jag <går> Vad händer <går> då då? Klaustrofobi. <går> <Ja, men, ut, går> det, det får ju en konsekvens <går> för uppnås sen när man simmar han ut. Det är tående så det typ inget vatten. Det här ska man att man simma till nästa och så kommer det fortsätta så. För kommer jag väl leda någon fram? Det finns ju liksom inget allmänhet. Ja, men det är ju. att in och så är det död. Kanske är inte bara hålet Men du slutsar så att död. Ja, det gör jag ju vilken haj är det? Det är vit haj. det vit haj, de är stora. kanske inte kan slussa. Vit haj är alla så stora. Vit haj är ju den minsta hajen. Det är bara en hajen. Du är djup än Men om vi säger Det är en haj. en är inte... Hajen är ju utfattat. Hajen är hajen. Hajen kan inte slussa. Nej, han, kom med att äta med. han kommer att äta folk. Han behöver inte slussa. Det är inga folk i slussar. Det är inte så att han kan upp på bara daskar till och panelen mer. Nu ger det inte Fast han kommer typ att ta sig upp på land på sidorna och äta folk. Han kommer typ att äta slussarna. Jo, men det här går ju upp. Det här är ju tre. Jag kommer upp röra du Det här är ju förut. kommer ja, det. Jag ser att sa här. Det är, här. Ja, det är här. Alltså filmen Ja. Är jo, jo, jo, jo. Ja. Yes, yes, yes. Det handlar om en svensk film. <laughs> oh, yeah. okay? no. Ja, <laughs> sure <yeah>. <laughs> <laughs> det är en av de bästa jag här har en det. har det. vi det. sett. vi har fått det. Nej, det. Nej, vi har fått det. Nej, det. vi har fått det. Vad är det. vi har det. Nej, vi har det. Nej, det. det. Nej, vi det. Nej, Alltså, alltså, men kan du, vi, kan, vi, kan, vi kan säga att hajar kan slussas men de kanske inte kan slussa själva. De kan inte slussa medvetet. Men om det fanns en liksom, vinning för hajen att ja, du skulle bli nära sig. Du klammer någonting annat. Det här, det så det måste få sig punkt av. Då skulle ju det ju börja slussa. skulle ju flera hajar börja slussa. Har vi inte gått igenom själva slussarna? Det är inte problemet. Det är skönt att ta sig till det spelar ingen roll. fast han en kan sluta det kan inte sluta men kolla vi vilket säger såhär då, schimpanser kommer att bygga en rymdrak i att till De kan ju, ja, de har alla material, de har allting, men de kommer fortfarande inte göra det <laughs> Fast om de har en vinning till sig, men de är ju någon att man bara Jo, men då kommer de gläda sig att använda sig. Tror trodde inte kommer att vanna såhär. Men, <laughs> bara, men det, det, det, det, det, det. nu, men du måste ju, ju, ju, ju, ju, ju köpa schimpanser så, så som de är nu, inte om de har utvecklas till att bli smartare djur. Jo, men kolla här, schimpanser, en gång i tiden så, såg de min vinning i att gå på två ben och då började de göra det som de del människor, så att det är då är kvar ja. det är det, det är de men de kommer heller men vi, inte göra det. Det. vi är ju de de Vi är de är med de. dem. är superdyrt. Vi är ju dem. men då anpassar men, vi oss kommer på nytt bränsle. Får, I framtiden får, så kommer de får, det komma en ras människor att vi var dumma. Men vi ser allt alltinho måste försvinna så alla Nej men man kan slösa Ja, det var inte det som frågar. Men Det är ju så, så här är slussar med. Med flera steg. Ja, men det kommer fortfarande... Oh, jo, det är att det det kan man, aldrig vara. Nej, nej, nej, för de kommer fortfarande åka fram. Det, ju, det är ointligent, det har sin jag kan fortfarande inte att svara på... Men det kan ju bara fiska nåt som du följer efter din slussa. Ja, vad fan den... Jag fiskar slussar. De kan du ju äta den så bara fan är inte så. Men nu kan ju inte vända. Du kan ju inte med bän. Jo. Då Vissa inte gör det. Nej, i är skit. Då ja, kan vi få på nätet. Ja, vi här, ja. Jag, jag ska hålla det. Det. det Är det? Är det? Var är den tar tog därefter sekunder Först alltså, stänga. Alltså först Och sen fyller de på vatten. Ja, jag vet inte om jag säger hajen. Han är skit Men du Kan du för oss beskriva hur en sluss ser ut så att vi vet hur det ser ut? jag. Jag vet inte om du skulle. Jag ser filmen en gång. Jag kan aldrig. Jag kan aldrig du, det är där, du det. det, var det och så ser du det. Det är ett jävla spöke. Det tar mig upp. Det ser det är så, det kom... så är det och... det är en kulle typ. Mm. Och så åker, han, så åker båten in och så kommer det små skurda som säger bakom. Mm. Där fylls på med vatten, där den öppnas igen och åker ut. Mm. Och sen kan du fortsätta fler steg. Ja, precis. Mm. Det, kom, det säger ske En båten. Han ska in i en kanal. <laughs> simma uppströms. För att komma till... Men det kan ju inte vara Nej, det inte. Men han kan slussas neråt, neråt också. Det är vi inte diskuterat. <laughs> vi... man... man slussas neråt. Man, ha, ha, man har, har ju förut att slussas utåt neråt är jätterätt att komma ner. <laughs> Nej, det kommer kommer men det alltid. finns ju slussar neråt också. Ja, men det är ju för att... Man har lyst inte kommer så måste man ta dem ner med. Självklart. Fast det är ju lättare att slussa neråt för att råka en jävla vattenfall. Så lite nog är det bästa. Arne kommer gå hela sig glivet. Ja. Är det Aron vill... som har spilt den här oh, är? det? Ja, när vi satt maten, har vi Men... Oh, satt... <laughs> <laughs> <laughs> vi skulle gjort k presentation <laughs> mm. To what extent? Du extent? Vi åktade. Du var extent? Du sa externa. Jag inte, Du Vi tar hur långt som helst. Vad <laughs> heter det? Uh, not the gate what gate. Watergate. Nej, inte Watergate. Nah, the watergate. <laughs> <laughs> det var inte det det handlade om, ja. Det var hajar. Ja. Det, ja. det var inte det skandalen. Ja, det var Nixon, som, Nixon. Nixon hade gjort vetenskap om hajar. <laughs> <laughs> det kom ju Har vi del 750 miljoner på det här? Det var Edward som har det här, ja. här ja. <laughs> Kan varnas, du så här. De är för stora, de kommer aldrig få plats till okay. ja, Men det ett stort. Det Ja, det finns stora. Det är ju jättesvärt. Ja. Delfiner, de kan slussa, för de är inte smartare. Fast de är, det har ju kommit fram att delfiner är inte smartare än andra ur. Ja, de är, är helackare än andra ur, för de mobbar ut och fryser ut varandra. Ja. Och de äter varandra. De är sjuka med delfiner. De äter varandra. Och alla liksom älskar en film. det vindiga och du söta och och så och Ja, men de är jävla. Har ni inte sett den här pingvinfilmen? Jo. Hur de äter pingviner en bra familjefilm. Du <laughs> <laughs> laddar ner den och kollar på den nu. Fast det är ju, det är verkligen. Det är en dokumentär. Min filmen som dansar happy feet. Mm. Alltså du får ett kom med en katt <laughs> och äter minen. De är vidrejur. Som, som en haien. <laughs> ja. Men nu så Men alltså det skulle liksom kan det vara delfinen som klassades som haien. Mm. Och det var för det finns det det är, är, det är, det de är medier som har vinklat alltså det ja, så att det finns hajar som har hjälpt människor. Fast ja, hjälpt fast stora, gör de det finns seriusa hajar och stormar. Men det finns ett typ människa. Hur många dör mm. av det det mm. finns Hur många det som det? mest dör av hajar? Är det så många? Nej, det är inte det. Det är, fler, det är ju många fler, fler, fler där hajar där som där dör av. Är det så roligt det man säger att det är mer som dör och kusser ja. än det är som det. Ja, dör. typ. Det det du finns blir hjälpsakar och så. Det finns sjuk fiskar som organiserar men alltså, filmen har inte varit sams. Dolphin. Mm. <skratt> jag sa att det är Jag svär vad det finns. Du ser en Du är inte då. Du är inte då. Jag är så fina. Det är liksom bara. man. Perfekt. Jag var i Egypten när det var Haiattacken. Var det? Ja, jag bad i havet. Jag bad i havet. Fun fact. <laughs> Fun, <fact. laughs> fun, <fact. laughs> fun fact. Jag var där på <laughs> Ja, vet inte riktigt. Nej, jag tror inte. Vi var på samma strand när ja, vi känner. var på samma strand när vi Det Varför är det, typ det Vi gick till förbi. på flygplatsen. Nu är där när vi För eller? det är så troligt. Ja, hur det är hur tror du det Hur att de var flyga så det är stort. Så så Och gick för vi var. Mm. Det är var för fun fact. <laughs> <laughs> Wait to destroy. Jag var i Thailand eh, tre år innan sin namn. Samtidigt. Kan någonstans <skratt> i Det var samtidigt då som det var typ revolution i Egypten med. Det var en billig resa. Det var i arabiska mål. Och, och, och. Ja, var det verkligen samtidigt? Ty, det tror inte jag. Nej, det är inte exakt det Det var det, <skratt> kort efter den då. Några år, några år efter. <skratt> alltså, det höll ju på ett jävla bra tag. Både oron, borde var det orolig när är satt där i en fem jävla fem i Det var liksom både hi och där. <laughs> vem måste i och 20 bli och var det var ju tom-out. Det var 25 års jubilev arabiska våren. så det inte bra heller. Det är det värsta det vanta Jag var i USA 12 år efter när du levde. Så att du räknar ut hur många år det var det efter min år. Det <laughs> Alla måste tysta satt hur många var så tysta. Du sa att du var så Jag hade räknat fylla Fan, fan, tack, ni bursar till Donny. Två år efter det kan jag inte läraget upp. Inte ens jag, jag var där en gång. Det var sådär. Det var så Fan Jag Ja, vi kommer få mer. Bara, ja det är fan rätt. <skratt> vi låter dig önska en låta, Evel. väl? lite. Jag såg från först Det är så där bra. bra. den är bra. Det är bra. Vi säger bara för att vi tycker den är bra att du inte. Först mm. ja, alltså, alltså, var, var, var alltså, för att jag. Åh, var så då, var det är så var det så det så soligt. Det är så kul man. Ja, den är tragikomisk. <laughs> jo men fan, det var, det känns som hela filmen byggde på det. Niå då. Niå då. Vi slutade skrapa på. Hennes. <laughs> <Her>. <laughs> Okej, okay, <här> där det? är det är Han tyckte det. g De om din huvud. Vi måste kunna laga mat. <här> Körde på en vagn. <här> kolla, kolla här. Det är som förkäringar på läppar. Jag trodde det var kul. Det är ju <här> Det var bra sagt. Det är take the music. Ungern <här> När tala åriga är elva. De trodde att jag var 20. Va? Ja de trodde ju båda var 20. De, de, de, de jag satt med i gänget, de trodde jag var 28. De tvingade mig från mitt id-kort för det visa? fram lite rätts. Han var bra. Jag kom inte, jag, inte <skratt> <skratt> jag var rädd. Direkt, jag vet, jag vet, <skratt> det var ju <skratt> du som pratade med en som var enak med mig. <skratt> Va? Han gillar mig Men då? Arvid. Han som satt i barren. <laughs> han satt i Var han elak mot dig? Vad sa han till dig? Han sa att jag var en pussig. Jag är i Thailand för studentresa. Köp Köper fru Thailand eller Thalys. Är det är. Ja. inte skit jobbigt att åka så långt? Har vi en helge för det är ju kul. på min i Thailand. Det sa ju Tom. Kan inte vi ha vår studentresa med en jävla Det är en jävla resa. Det är kan vi och Du, du parerar alla bussar. London. Tom är från Melbourne. Jag hatar stränder. De har spelat gitarr. Han en stränder. Bestämme, vi? Ja, 3, <skratt> alltså, well. fast, kan vi Jag Jag inte se inte vem inte bara åka till. Det vi kunna bli på FAKORS. Jag skulle kunna. Alltså, jag vill ha det. väl att det är spännande Ja, fast vi kommer ju på solsemester så Ja. Kan vi på men så vill vi egentligen. Kan bestiga man. Är det möjligt att Va? Jag vill även åka till Tallinn, men vi har ett annat tillfälle. Jag tror att det är Tallinn först och sen. Tallinn är inte så vart det egentligen dröjer. Men om vi tar alltså, i Tallinn och sen kan, kan vi åka genom Tallinn till Grekland. Tåg om Kan vi inte åka till Ryssland då? det måste vara har med... här... ja, alltså. ja, var de här fina byggnaderna typ så att typ runda. Och så Nej. Nej men de är, är, är som så... i ja, det är, typ som, typ som alla typ Du Vet de här typ runda fina byggnaderna? Ja, men de de, de är, är sjukt coola är det ja. kyrkor eller. Nej det där visst går. Ja. Men vad bestämmer när det blir kost eller vad? Jag tänker inte att det kostar. Det är det Det blir det. Det blir kostar då. Timing är väldigt bra för att vara rolig. Det är det som gör skämtet. En bra punchline. Har ni bra timing? <snar> nej. Nej. nej. Arby <gålar> tänker att han är inte säkert. Typ 50-50 skramsar. Vad pratade om det var... Jag, va, va? Har du bra timing? P nej. Eller vad? <gålar> <gålar> <gålar> <gålar> <gålar> punch. Jo, <där>, punchline. Men oftast låg <gålar> det inga skämt. På en scen låg det skämt. Jag trodde att du var helt planerad när allt du Nej, nej, ja, han, det ordet. han satt på sommarlov och önskar material till kommande ja, år. Jag, jag, har på här. jag håller i det, pluggat, det som fanas. Alltså. Det är en samtalet i den. Måns. Jag har skrivit måns i alla alltså, fall. Du, du sitter i din jävla ytterkläda. <här> det kommer aldrig ta av sig den. Men, då jag, jag, jag, jag och Det regnar nog. Det kommer aldrig ta av sig den. Det är med. Men du är med huvudet. Du har för varm jacka för att kan sitta här. För jag menar, det är ju Jag visste inte om det var ett fråga. Jag vet inte om det var viktigt timing viktigt. Det är ju timing är Det är ju det som det med kämt. Det var underligt att du tar upp det. Jag tajmingen timing är viktigt. vänsterextremist som går ut och dödar Nej, fall, igen, och är det, är äh. ja, jag säger ju inte. Men pratar vi om det. Pratar Vad ska vi jag Melissa, vänster, du, vänster, som vänster. Vänster. du som är i Jag perfekt kan du stå för det här Se. som de gör? De här är mycket mer. De, de, de gör ju grejer. De är ute och sätter upp grejer. Jag gör ju ingenting. De saboterar ju. Inte, vi gillar, vi är saboterade. Vi, vi, vi, vi, vi orkar inte. Jag orkar inte. Jag sitter här med och retweetar det. det vi jag sitter här med och retweetar det. Det är hey. det jag tillför. Vi, vi gillar ju faktiskt skatliggörelse. Ja, det var jag som slog under De där jävla hönsterutarna. 140 till Nej. Det är så tråkigt när det händer. Det är så tråkigt när det händer. Det här är för kommunism. Kan du väl ha på istället? Det är veckans diss. Vi säger inga namn. Det är så går i min klass. Då lyssnar! Ta en medicin Melissa. Nej, vi ska Vad sa du, Melissa Lennart? Nej, vi ska säga det samtidigt som du hostar. Jo. Säg L Tänk om Anders var Det kanske Tänk om. Jag har haft en bra kommunistisk ledare. Jag är en den enda som Jag är Jag inte det är men du inte Det här ju bäst Det är det som är det är typ assist, det är alltså, är inte roliga att om för att alla skämtar om någon hämta om det är typ... Det är typ är <laughs> <laughs> <Ja, center. laughs> Det är för ni Hon, nej jag kommer inte, <laughs> <laughs> inte, inte på honom då. Spelar vi det? Centern är ju klockan. i Nej det Jag har är löran. Nej det Nej det är bara centern, det är en sån grej. det för att din sista sitter jag kan inte uttala mig om det här. jag vet inte om något parti ser på. Jag har helt trubbel. Alla parti typ så jorde jag typ. Jag pratar det jag inte förstår liksom. Ta gynnissa. Det är så jag tror. De är bara emot allt. Ja. Det var som tog namnet. namn. De är emot kalender. Jag är fortfarande på att gå med i ST, gå upp i la kommer in i riksdagen som blir politiskt vilde. Vad ja, finns det? Det är väldigt För det är ju typ lätt att komma upp där. Mm. Det är massa folk som mm. blir så här nedsatta som de är med i skandaler. Mm. Och om man, bara bara låter, om man låter lite vettig bara om det nu <laughs> kommer... Eller om du bara låter jävligt korkat så går det känns ju som att det skulle vara intressant. Jag skulle kunna komma upp i rank för, för Olof, jag är inte beredd inordag. Då har man ju Fyra år i riksdagen, vad är det, 60 000 i län och får en lägenhet? Det är lite som färgert arm i att infiltera respekt. Det kommer att vi inte gör. Det var ju en... Fast du får ju var en som du typ stor del av ditt liv. Det som typ var beroende droger som, de, som vi inte har kvar någon längre. De sa väl tillsammans att de sa. Så han ju lite vinter, men det var väl ingen speciellt del direkt. Jag <laughs> ja, det direkt. Han fortsätter... Vad har det för historier? Jag vet inte, jag det är en med det. Det var ingen poäng det, jag det är det. var ingen poäng med men... var ingen speciellt med det, men... Jag vet inte att jag hade nånting, men det försvann med tiden. Det var inte därför inget jag fissade. har det, efter, det var efter jag pissade Innan. där det är lite sjukt i då. det är efter jag pissade där Innan, så, det för att det. så det är lite sjukt i vin. det var efter att det där. jag pissade lite det är jag tror det var en dusch han Jesus jag ska, ska... Okay, vara vin <håll> urin till vin. Urin till vin. Jesus har gyllat klart på ödesbanan. Jo när det, det är han jag är jag på säger de och typ att han backar kissar. Glaskula. Ja, urin till ja, man vill kissa han kan ju urina urin till vin igen. Varför gjorde inte han hela havet till vin men? <laughs> om Jesus kan <rörelse> jag vet inte han vågar prova vatten kan han simma på land. Det är det som för drack, är frågan. Absolut drack ju barnvin. Men Jesus är ju liksom det barn med fast hudbuk, det var längre Alexander men. Fast alltså han gjorde det ju aldrig. Jesus, Jesus can walk on water. Can I swim on land? För vad han har varit en liv? Det gjorde han väl inte. Han kan bara inte gå. Ja men grejen är att han är i ett svin. Han kan göra det här, men han gör bara en gång. <tills> men det är humble brag han vill inte. <tills> ja, det är han är humble brag. <tills> men. alla Okej alla alla alla stannar upp lite och lyssnar med mig. Alla stannar upp. Arvid också. Nu ska så droppar. Jag har det nås Här. Kom Har Du är. Jag Under de senaste En timme och 40 minuterna så har den här konversionen spelats in så vi har gjort vår första podcast. Men allting är inspelat från från, från Slussen lussen hela skiten. Vaan äiti se tyttävä vahti, mutta kyllä sen Ieva jutkautti, sillä ei meitä silloin tiella haettaa. Kun nyömän nää laajasta laajataan salivila hipput tippu, tappuu tippu tippuu hiljalleen.